Eta aurrera goaz mundu gotxak honetan, sintonia honek, gure nazioarteko eragile batengana eramaten gaitu gaurkoan, askapena eragile internazionalistaren txanda daukagu. Beraz, telefonaren bestaldean askapenako kidea den fakun daukagu, arratsaldeon fakun. Arratxaldean ben hori. Eta gaurkoan e, okerrez banago bigai gai ezkartzen dizkiguzu, nola ez e, ba, Joan den asteburuan igaro zen e, internazionalista egunaren valorazioa eta baitare, Argentinako zenbait e, kontu, ez? Bai, bai. Bai, Zalantsabarik eh ondino, bueno, berrekuperatzen ari gara indarra eh, oso asteburu potente izan zangenun eh azaroa Ba, e, bizantzen duela zehazaz pillabeteaz Igenuen e, e, buru berarri lanean Gairun e, bateko eguna prestatzeko eta, eta oso gustora, oso gustora geratu gara e, Bara egizue, beldurra e, Erakunde ertaña do txikia Baten erronka handia handi antolatzeko Eta gainera, bueno, e, baldintzak ez da Gure e, herrian, hainbat deialdi egun berean bayonaren manifestazioaren kasu eh, eta, eta, bueno, azken, azken batean dana biak irten dira oso ondo eh, jendetsua, oso jendetsua bayonako manifestazioa eta, eta gure expectatibak bebai gainezka egin eh, dute, eh, kontuan izan goizeko amaiketan eh, ezuela euririk egin guzkia eh, izan denun lagun Beraz, eh, Porrocheta eta Umen Giroa ba izan zen, Porrochirrien laguna, que ta ikusi zuen berria, eta aldi berean eh, ekital inter, internazionalista burutu genuen Iortea eh, kulturgunean, Alteztuko erdigunean eta eta bueno, gozu ondo, tamales, berroita mar, berroita lagun campuán geratu geratu ziren, eh, lekurik gabe eta eta bueno, oso oso oso unki garria, oso emocionante izan zen se bertan haciendo ba, orbitavoz urte irudikatu ditugu bai bideoekin lustros lustro eta, eta musika eta eta nozki eh omenaldia está e, e, gurekin ez dauden ez dauden ez dauden labunen tabulara eta Paquito Marta Begoñaren zenideak, El Salvadoren eh ba besteen bizitza bertan eh, bai eh Faragundo Martí guerrillarekin eh, borroka borroka eginez edota, edota, edota, edota, edota, edota, edota bueno eh Nicaragua eta El Salvadorren garaian eh ba, ba borrokatzera eta eta dan emater eh, ziren de Escolarrico Laguna ba, omendu genituen eta oso oso unkigarrri izan zen. gero amaieran Euskal Manifiestua aurkeztu plazader plazatu genuen eta, eta bueno babesa, ta e, bai Estatu frantsesatik eta Estatu Espainoeko karttzeletatik e, iritsi zitzaigun babesa, alde batetik, e, pariflegi kartzelan dagoen J, Eh, José Javier ozezen gutuna eh, irakurri zuen eh, lagun batek, kide batek, eta, eta logroen joko espechetik eh, sorpresa oso polita, oso oso aldi berean, baina oso oso sentibera, ba, Arnaldo Tegi, que eskeni zigun eh, gutuna, ba, internazionalismo hari keniu, keniu potente ginez, eta, eta posdatan irakurri genuen bezala posdatan Ba, Kolombiako garrilari zorte oberena opa, opa dizue, opa dio e, zera, Arnaldo Tegik, eta, eta bueno, nahi duenak, gure begunean daude bertan e, bai eskual manifestua eta gutunak irakurtzeko. Eta hori zantzenea eguerdean, eta bueno, bero herribazkarian gainezkabe bai du, eta, eta hortik aurrera ja kontzertu karratzeleko konzertuak, konzertuak e, manifestazio bat, Eta, eta konzertuak, abueko konzertuak. O, oso, oso giro ona, polita eta, eta bueno, apurka-apurka aterak zeneri gara bideo batzuk, zarean daudenak, behintzate, iru, eguneko irudi oiek jendeak ikustezan. E, eta bai, oso gustora, oso konforme, eta, eta bai, oso, oso interesantea ikustea, bai, eskal herrian, internazionalismo lan eta sentitu duten lagun berdinak berriro elkartzea eta eta argazki hori ez da guk irudikatzea aurrera hoazela eta, eta eta eta gero eta gainera Hori dat, askapena azken finean e, aurrera doa eta gaur bertan e, bainmentxez zaude gurekin eta beste kontu batzuk e, ekartzeko gaurkoan ba Argentinako e, egoera politikoaz itzein behar diguzu, ez? Bai, bai, hori per e, pertsonalki e, askapena, askapena ez dugu landu eta bai e, Harreman naturalak, e, zera, ta, talde antirepresiboekin, edo talde hausuetako e, auzo, auzo, taldeekin bai bat ditugu harremanak, baina, baina bai, ekarri e, e, nahi ditu, ete nire ikus puntua, jendeak jakindezan, edo zoko kadeza zuen e, zer gerta aiteken, e, eta zer gertatzen edo edan, orain txagertan, de gain e, koain-kongain zuzen ere, jonden oztegunean, azaruaren sortzia, sortzia, izan zen e, egun berezi bat, ja azpaldi, bat e, deialdi bat eginez opozizioaren aldetik, opozizioa dio danean e, ulertu berdugu e, gobernuaren kontra dauden e, indar faktiko eta politikoak. Faktikoak aldi berean ba, ultraesku indar e, muturrekoak daudelako bertan, zentrista batzuk eta, eta eta batez ere eh oposizioan, oposizioan baina eskumatik egon diren eh, alderdiak. Gero ze gertatzen da ba, hainbat eh hainbat eh, bueno egoerak puntualengatik jendeak gizarte klasertania eh hoiek apolitikoa geitzen baina badagigu politiko izela inor Ezin e, e, da politiko izan baina nahi dut mm, eh hainbat gauz kontu arraroak gertatu dira eh pasajean denastean eta horrek bultatu zuen ba, gizartearen gizarteren zati zati bat eh, mobilizatzerabe bai eh, hainbat lelo atzean hori da bitxiena ze ni ondino saia egiten zaite indignado indignado itsa Eh, o, o movimiento horren atzean dagoen, hainbat interesak gulertzea, zene dute nahiko nahazke, nahazte borraste bat, zotazen da atzean, nahiz eta indignazioa edo, eta amorrua eh, oso legítimoa izaten arida eta gero eta gehiago, dañera, hemen Europan, baina Argentinian, adibidez leloak manifestazioa, herraldoi baten leloak, baziren... Eh, nik bidaiatu nahi dut, kanpora joan nahi dut, bidaiat zera turistaren agitera, eta orain, badagoela, zepo cambiario, hau da, eh, dibizen, eh, zera, iezaldi bat, edo fuga de kapitales delako bat, eh, jartaz adin gobernuak murriztu hindu jendeak eh, dolar, dolar edo eurok erozteko kopurua, ez da? daukan eh, kopurua. Eta, eta hori noski klasertain gorako, gorako entzat, ba, ba bueno, eprezioa ba, da, ez, nahi dut, ez, ez inbadute nahi dutena konsumitu. Eta hor duen, bai, eh, protestan diak zi, izan ziren, eh, eh, oposizioan dauden komunika bideek bultzetuta, eta diote zari sozialen bide, zabaldu bindela, politika beria ez direla parte hartu, eta bar, eta bar, baina, Baina hemen atzean dagoena, interes politiko bat eh, gobernuari desgazte egiteko. Eta ni personalki, naiz eta kirxnerista erabatekoa enna izela, ez naiz, baina, baina bai eh, bipartidismo horren artean, bai argi ikusten da ba, besteak ba, txarre nadira, eh, eskumatik, ultraeskumatik, zentro eraino dauden... Alderri eta politikariak, benetan, eh, bueno, nazkarriak bireta oso Horrekin ez dute zan gobernoa, zen egobernoa, gobernoa, que hoberena eh, dela, baña, eh, bi alternatiboa hien artean, jende eh, azko, eh, adira zibairizan si zuen, ez zuela parte hartuko manifestazio horretan. Zematen zuen, jende gehiena, kedo kopuroan dibatekar batekar hartuko zuela, eta jende azko que berzun. E, nik ez dut eguneko egun apoiatzen gobernu hau baina, baina manifestazio horretara enoa eta eta hori irudikatu zen eta iruzatitan banatuta dagoela gizartea naiz eta gehiengoa goa gobernuarekin bat egiten duen baina opozizioan e, hainbat mugimenduak egon dira eta, eta mugimendu horiek gau zarraro horiek irezen ziren e, apagoiak edo e, itxal itxalketak e, l, e, justu Ordu puntuan jendeak lanetik edo irten edo ba bertan eh, itzailegin dira gozaizeko argi guztiak geratu zen eh, gero gehitu zen greba bat eh, zera garbitzaileen greba ordun bapatean, bi egunizazio horren bi baino bi egun leago ja, Acerrea sentitzen zen hain bat argia argía, airogunez, izan ezutelako, edo, edo izkiña guztiak zaborrez e, betetaz eguelako, jaso gabe, ordun eh, latinoamerikan ori oso oikoa da, eh, gogoratu berdu, allende, allendele kontrako golpe, estatuan, hainbat bat sindikatu es jokatu uten papera, edo venezuela, nadibidez, Dun, oligarkiak eta eta ezkuma eta eu treskuinandauden interesak buruek, eta enpresario guruek eta hainbat atzean dauden men interesek, ba, mugzen dituzte euren fitxak eta horrekin baitztzenzen zendute gizarte edene egoera. Eta hori da momentu honetan gertatzen ari dana. E, ezin da neurtu, baina argi dago gehiengo bate gobernuarekin bat egiten duela, baina baina potere borroka bat dagola eta eta batutan eh karta guztiak ez dira irakusten eta eta metodoak oso zeekin eta eta ilunak dira. Beraz eh bueno, biletu dezala bilatu ezala informazioa e, interneto, embargo daude analisi asko. E, baina politikoki, politikoki eh gauzara politikoki gobernu gobernu honek eh badaukala baina, baina gero hainbat arluetan mugimendu txak egiteagatik alde batetik edo edo bestela hainbat arloetan ustelkeria, nagusia dela edo lentasuna ke bai lentasunak ez direla era bat herri baina bai parte batzu hartzen direla gizarte mailean, sozialean eta, bar, eta hori nabarmena da eta etxalotzekoa da baina baina zanikute datozen e, ilabeteak eta datorren urtean bai E, nabarituko da borroka iskutu hori eta eta eskumak eta edo edo, edo betiko interes juna que Latin America negon direna bete iultatu ta estatu batutakoen bajeratatik adibidez desestabilizatzeko ba Argentinean ba Navariak Navariak direla ta ba izango direla beraz e, ikusi berko dugu nola nola mugitzen den panorama Ba, ikusiko dugu beraz e, urrengo astetan urrengo jabetetan, e, nola dijoan aurrera kontu guzti hau, izango dugu aukera segurazki fakun berriz ere itsegiteko gai hontaz. Vale, primeran. Ba, mi esker e, beraz gaurkoan gurekin izateagatik eta leizter arte. Venga, ez horregatik eta ondizan.